De amíg a nagymamátok Danielénél igyekezett pótolni ezeket a hiányosságokat, addig rád kevesebb figyelem jutott. Nem kívánok senkit okolni saját magamon kívül. Ez dicséretes, Biccentett és újra töltött a poharamba. Amit az előbb meséltem, arról Danielen nem tud, kerestem a pillantását. És tőlem nem is szerez róla tudomást, kocintotta a poharát az enyémhez.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 Tudom, nem könnyű, ha azt látod, hogy melletted mindenki az ég felé nyújtózik, de Meri cserült a szélből, ami vidám frissességgel táncol a leveleid között. Vagy a napsütésből, ami a leghidegebb tél után is rügyeket fokaszt. Az újrakezdés mindig új reménnyel kecsegtet. Karoltát és vont magához, amitől kibújjantak a könnyeim. Mihez kezdenék én nélkül, Giorgio? Annyira félek. Bújtam hozzá. Tudom.